Poetic Versuri de Maria Pilkin, În lectura autoarei Ivan Gog Îi cu pancartele Noi ne iubeam Nebun și paradisiac Jos, sus, strigau ei, toate culorile curcubeului politic se revărsau în urbe și noi citeam cu Ivan Gog, viile roșii, albastre, verzi, ce cromatic, Ivan Gog, prea fericitul Ivan Gog. Încearcă să-l iubești pe Iuda. X spune că Y a fost turnător. Y spune că X mai este. Așa cum ar striga tata că mama e o curvă, iar mama ar șopti că tata e bețiv. Toți sunt Iuda, să înțeleg. Dar cât de ușor este să-L iubești pe Iisus? Încearcă să-L iubești pe Iuda. Poate aceasta e adevărata dragoste, căci fără Iuda nu ne mântuiam. Puparusa. Ivan Goh mă leagă în noapte de noapte. Îmi spune povești la ureche, mă malintă, mă alintă, culc alături de el ca pe lui. Așa de parcă la oficiul stării civile i-au eliberat un certificat de adopție. Uniori scâncesc în somn, ca un prunc flământ. Ivan Gogh, ca un tată bun, mă leagănă până când, mă satur de scâncit ziua când sunt supărată din cauza că mi-am pierdut păpușile, Ivan Gogh mă sărută mult și ele vin înapoi. Doar matroșca nu pleacă nicăieri, ea stă ca un lar la colțul patului. Femeia de iubit Sunt rusoaică la București și româncă la Moscova. Dar în patul tău sunt femeia de iubit, femeia de atins, femeia de înțeles. Ruleta rusească Aleșii poporului fură ca la colhos pe dealul mare. Politica lor nici șah, nici măcar dominou nu mai este, ci curată, ruletă, rusească. Export de tristeți infantile Foarte puțin știu cum să proceseze informația din ochii mari și triști ai copilului țara mea ar putea exporta mari baze de date cu ochi albaș, trivers, negri, căprui, triști ca un cer abandonat. Și ierți totul. La mese în de alegeri, strigăm cu toții despre imperialismul rusesc, anexarea Basarabiei și multe altele dar niciodată nu am plâns mai mult, mai adevărat decât în fața unui film rusesc. Despre viață și durere. Acesta ți se bagă în carne și întoarce cuțitul. De două, de trei ori și atunci ierți totul. Totul. Happy End, citind din Dumitru Crudu. Până la urmă totul sfârșește într-o carte, spunea malarme. Începuturile și sfârșiturile sunt toate livrești, viața e un ex libris. Cărțile cădeau în abis, cădeau de la etaj, oameni din Dublin, ediția rusă și cea românească zburau, au! Măturătorul umblă beat înspre circ, au! Joyce schimbat pe o vodcă, cele două volume în două limbi namice la prut se pupă în colecția de maculatură. Geloziile erau de papirus. Biblioteca din Alexandria nu era pat conjugal. Cărțile deloc declarații de amor, cuvinte surde în fața tăcerii. Hainele nu cădeau pe covor, muțenia cădea. Necertam ca doi amanți fără să ne fie iubit. Geloziile erau de papirus, de palimpsest cultural erau toate. Gogol în Google În sufletele acelea moarte, la Gogol, era unul pluşkin. Aduna tot ce găsea, de asta vei fi pluşkin, cel care adună tot ce îi se spune și face literatură. De Dechelo Acolo sus, bărbatul și femeia care s-au iubit vor fi un singur înger. Aici însă tot iadul le curge prin vene, Ochi și vise. Acolo sus, da, acolo sus. Galben de Ivan Gog Nuferul galben, plutitor, soare nocturn. Senin și acuta de rapița o adorm în snopi. Gheișa adună nuferii galbeni, i soarbe, neobișnuita bucurie de nuferi și galben și rapiță. Omul negru Omul negru tace în colț. E omul meu. Pentru mine stă, lângă mine vine, mă din ochi. Ochii trădează. Omul întunecat cu ochi calzi. Frumos era omul meu, negru. Iubirea și estetica urâtului După cine iubim toată noaptea sau stăm treji, unul lângă altul, facem riduri, ochii se sting, îmbătrânim, ne urățim. cu tine nu mi-e frică nici de moarte. Fără titlu Cafeaua se răvărsa pe covor ca ceasurile lui Salvador Dali. Nu m-am iubit cu ce Borhese Borges a făcut curte stele Campo, în repetate rânduri. Când l-a acceptat, scriitorul i-a dat papucii. Devenise comunistă. Tărâmul roșu mi-a răpi și mie pe cineva în tinerețe. S-a adevărit că ne iubeam în trei. Eu, Platon și comunismul. Acum tot ce mai contează este Platon. Iubirea ce ne protejează. Ei scriau cărți despre iubire. Cu o sută de ani, cu fronturi de vest, noi ne iubeam de cădeau paturile. De fric, am dat foc la cărți și la flacăra lor descoperisem orgasmul ca specie lirică. Marea Roșie. Copilul nostru împarte cărțile în română și rusă, și copertele noastre, ca două oști, stau de o parte și de alta a drumului pe care îl trecem prin Marea Roșie a vieții. Judecatea lui Solomon Să ne ascundem în turbinca ta și din petrecere în petrecere să o ducem tot așa, ca nuterul mamei. Să ne naștem apoi în piața mare adunări naționale și Solomon să decidă câtă carne din noi e valahă și câtă rusnacă. Să taie ca în Să fie iertat regionalismul. Cam varză să taie. Și așa dezmembrați să vedem la cântar câtă latinitate și câtă sare slavă să punem în bucate. Dacă e petrecere, petrecere să fie. Dacă e guleai, guleai să fie. Gogomâniile de la ora 5 Ivan Goh citește luceafărul de dimineață. Maria Goh spală geamurile așa cum lumina vine tot mai puțină și mai puțină de la răsărit. La TV, frumoasa blondă ne povestește știrile de la ora 5. Consiliul familiei ia decizia să nu mai privească televizorul, să nu mai asculte nimic, așa cum totul este o poveste veche, veche de tot, în care se schimbă numele de țari și secrețari. Mereu mă gândesc dacă Europa ne va vinde, Mereu mi-e frică că poate să se producă ruptura și lucrurile se pornească iarăși de la capăt, ca într-un disc de vinil stricat. Ați ascultat versuri de Maria Pilkin în lectura autoarei. Regie artistică Angela Titioi Dragan Redactor Nina Parfentie înregistrare din anul 2017.